Misiune specială 8. Spre Londra Toulouse e placa turnantă a plecărilor spre Spania. Nu mie îmi revine misiunea să iau contact cu republicanii spanioli care trebuie să ne procure o călăuză și acte false, ci tovarășilor mei de drum. Nu-i văd decât seara în localurile de noapte unde vin să se destindă și unde, fără îndoială, sper să se întâlnesc cu cei din rețea. În ajunul plecării ne petrecem seara la Chantaco, un local la modă unde cântecele englezești capătă oarecum nuanță de frondă și de pe acum vestesc libertatea. Nu le cunosc pe fetele care aparțin tineretului înstărit din partea locului și care îi însoțesc pe cei doi agenți secreți ai mei. N-am niciun chef să dansez și mă plictisesc conștiincios, dar aici și nu altundeva trebuie să mă aflu de vreme ce aici vom primi curând ultimele instrucțiuni pentru drum. La ieșirea din bar, târziu în noapte, are loc o încăierare pe trotuar. Stârnită de cine și pentru ce motiv? N-am nici cea mai mică idee. Mă simt îmbrâncit și mă apăr izbind în orice mă atacă. Dar aș dori din inimă să ies din îmbulzeala în care n-am ce căuta. Două din fete mă iau de braț și mă scot din viespar în chiar clipa când răsună primele țignale ale polițiștilor. Ne îndepărtăm braț la braț. Pe cât se pare, Ani și Marie Antoinette sunt oarecum la curent cu activitățile asociaților mei. Tot ele au presimțit că poliția va interveni și au vrut să mă scutească de orice neplăcere. Aerul meu de adolescent rătăcit în lumea petrecerilor nocturne le-a trezit instinctele materne. Mă întovărășesc până la hotelul unde stau și mă las acolo pentru câteva luni. Fetele știu că plec în Anglia, dar nu știu că am să mă întorc. Și niciunul dintre noi trei nu știe că ne vom revedea curând. Niciunul din noi nu-i proroc. A doua zi, așa cum convenisem în cursul serii, îi găsesc pe camarazii mei la gară. Ne dăm jos din tren câteva ore mai târziu, apoi pe jos, prin strâmtoarea ospitale, ajungem în Andorra, prin munți. O scurtă pauză, pe urmă, după vreo 12 ore de mers, ținându-ne ca umbra de călăuza noastră, un fenomen care, fie zi, fie noapte, știe fiecare pietricică, fiecare porțiune cu zăpadă, fiecare răușor, sosim în sfârșit la seo de Urhel. Acolo fac cunoștință cu calea ferată spaniolă. Concetineală calculată ce aduce cu un supliciu al inchiziției. Ne depune după două controle în gare la Barcelona. Noi controle, noi spaime, dar am avut precauția să ne îmbrăcăm cât mai și cu oarecare ostentație chiar. Se pare că asta impresionează favorabil poliția. N-avem nimic de a face cu nefericiția aceia care în fiecare zi trec granița clandestin și devin suspecti datorită hainelor lor ponosite de bieți oameni vlăguiți. Așa e cu toți curcanii din lume. E mai bine să le stârnești pisma decât mila. Guarzii civili, care neîndoielnic nu sunt civili, Vara se uita la documentele noastre numai de formă și ieșim din gară, la fel de simplu ca niște idalgo onorabil. Consulul britanic ne aștepta, ne-a oprit o cameră la consulat. Ieșim în oraș ca să ne procurăm fotografii pentru actele de identitate, apoi ne vârâm iar la noi în cameră, prizonieri pentru o săptămână. Nu voi cunoaște niciodată Barcelona și n-am alta amintire decât aceea a unei odăi prost luminate, cotropită zi și noapte de miasma neobișnuită a tocanei spaniole, a unor teancuri de romane polițiste, dar fără niciun joc de șah. După 8 zile de penitență pe care nimic nu pare a le explica, iată-ne în sfârșit, intrați în posesia unor acte vazi oficiale. Călătorim cu o mașină obișnuită. Un Citroen negru, tracțiune pe față pe care îl conduce un capitan din France Libre. Și-a petrecut viața în Argentina și găsește leac la toate necazurile. Ne aflăm într-o mașină consulară și îi pune la punct fără rușine pe cei câțiva carabinieri care din întâmplare își exprimă pretenția să ne controleze. Totul merge bine. Pornit sâmbătă în zori de zi din Barcelona, duminică, la primele ceasuri, ne vom afla la frontiera portugheză. Dar vai! La jumătate cale preznește un cauciuc, iar Joël Lătac îl schimbă. Presupun că a strâns prost piulițele, pentru că puțin înainte de Salamanca, aceeași roată din spate dreapta se desprinde. Șuruburile care o susțineau sunt retezate fără drept de apel, iar moralul nostru se prezintă exact după chipul și asemănarea lor. Tot butucul roții trebuie schimbat. Să găsim piesa și încă foarte repede, un garaj, un mecanic priceput și toate astea în Spania, într-o duminică, par de neînchipuit. Dacă n-am fi decât noi, cei trei francezi, am lăsat mașina acolo și ne-am continuat drumul pe jos. Dar argentinianul nu se dă bătut. Ne instalează într-un han, apoi oprește primul camion militar care trece și pornește spre Salamanca, asigurându-ne că aranjează el lucrurile. Nu știu de ce săranii din partea locului ne iau drept nemți. Forman care vorbește oarecum spaniola slujește drept interpret. Cât despre lătac și cu mine luam parte la conversație cu o zgârcenie spartană. Ciognim cu guarzii civili veniți să afle vești, ne silim să zâmbim cu înțeles când nefericită pentru succesele pe care armatele noastre le reportează în Rusia. Pe scurt, petrecem acolo patru ore nesfârșite și din ce în ce mai dezagreabile. Sosirea călăuzei noastre însoțită de un mecanic are asupra-ne efectul unei buterii de oxigen. Curiozitatea țăranilor devenea stingheritoare, iar întrebările guarzilor civili indiscrete. Capitanul e repede stăpân pe situație. Nu numai că vorbește spaniola, dar se pricepe să le vorbească spaniolilor. Mașina e remorcată și dusă la un atelier, apoi pusă în stare de funcționare în mai puțin de două ore. Sosim la frontiera portugheză, pe înserate. Șoferul și mașina vor trece de vamă cât se poate de oficial. Cât despre noi pasagerii, am coborât cu câteva minute mai înainte și am fost dați în grija contrabandiștilor. Când e întuneric de-a binelea, trecem râul Minio cu barca. În sfârșit, ne aflăm în Portugalia. Lisabona, unde pătrundem în cursul dimineții de luni, expune privirilor noastre neîncrezătoare imagini uitate. Vitrine de măcelării, tixite de carnăraie, magazine ca din timp de pace, pentru care n-ai nevoie decât de scudos ca să cumperci ce te ispitește, acel dute o plin de dezvoltură al unei populații liniștite. N-a trecut niciun an de când ne aflăm sub ocupație nemțească, și iată, am și uitat cum arată o țară liberă. Profit cu lăcomie de pe urma acestei libertăți regăsite. Trebuie să-mi cumpăr rufărie nouă, să-mi aleg cravate, să încerc pantofi, să fac o baie caldă, să mă spăl cu un săpun adevărat. Îmi ofer cu mărinimie toate aceste fericiri modeste ce-mi sunt la îndemână. Locuim la Estoril, într-un apartament princiar mare, marea magnifică, soarele minunat, savuresc fiecare minut din vacanța asta de milionari. Serviciile grațioasei sale majestăți nu se zgârcesc când e vorba de oaspeții lor. Următorul avion cu direcția Londra nu are disponibile decât două locuri. Le vor ocupa acoliții mei care trebuie să raporteze neîntârziat despre misiunea lor. În ceea ce mă privește, mă voi îmbarca pe ascuns pe o navă comercială ce se îndreaptă spre Gibraltar, unde se va alătura unui convoi în curs de formare. Dacă te-ai luat după comunicatele germane, ai fi ispitit să crezi că întreaga marină britanică este scufundată, așa că rada portului Gibraltar, cu sutele ei de nave ancorate și legându se pe hulă, reprezintă prin contrast un spectacol de-a dreptul reconfortant. Crucișătoarele, torpiloarele, corvete, nave de comerț, avisos! vas de război ușor și cu deplasament foarte rapid care transmite ordinele și dragoare de mine, toate cu pavilionul fluturând în vânt, alcătuiesc o adevărată chermesă deasupra căreia se clatină baloanele de baraj Argentii. Două zile, atât cât să mă familiarizez cu echipajul lui și cei câțiva pasageri, apoi El Pelayo pornește în larg și, scățind din încheieturile bătrâne, își ocupă locul în convoiul ce se aliniază. Aproape trei săptămâni până să ajungem la Liverpool. Măsurile de securitate ne silăs să facem zigzaguri lungi, care ne plimbă la sute de mile spre vest ca să evităm bombardierele și submarinele germane din bazele de pe coasta Franței. În cea de-a cincea zi, nava din spatele nostru face o explozie în zorii zilei. Se scufundă în câteva secunde, dispărând cu oameni și bunuri. Vreo rătăcită, probabil. Mult mai târziu, un foche-vulf cu rază lungă de acțiune survolează convoiul. Notă, avion Focke-Wulf, 200 Condor, quadrimotor de recunoaștere îndepărtată și bombardier, încheie nota traducătorului. anti antiaeriană se dezlănțuie pe toate punțile, în timp ce la tribordul unei corvete își ia zborul un avion de vânătoare catapultat. Urcă vertical spre bombardier, se înalță deasupra lui și se plasează cât se poate de clasic între soare și el. În câteva secunde totul e terminat. focke wulf cade în ocean. Atunci vânătorul ne survolează și-și înclină aripile în semn de victorie. Aflându-se prea departe de o porțiune de uscat prietenă, pilotul abandonează avionul și sare. Învincător și învins, se cufundă în aceeași baie. Alegorie a finalurilor de război. Zece baleniere se îndreaptă spre parașuta ce coboară încet. Operație de rutină pentru marinari, spectacol fantastic pentru profanul de mine. Ofițerul cart pe care l-am urmat pe Duneta, comentează laconic. Vezi și dumneata pe ce se duc impozitele luate de la noi. Neobosit, cu o specific englezească, vasele din convoi spinte că hula Atlanticului. La un semnal, navele schimbă compasul, apoi își răiau mersul eșalonat. Toată această putere liniștită și încurajatoare, seninătatea conversațiilor în care eu, intervenția fulgerătoare a avioanelor de vânătoare ce ne protejează, e deja întreaga ambianță a Angliei aflată în război. Molvrie, locotenentul care are în grijă să-mi perfecționeze engleza, a fost orpilat de trei ori, dar trebuie să insiști mult ca să-l faci să-și povestească viața. Bah, chestie de obișnuință. I se pare cu mult mai urgent să-mi îmbogățească vocabularul cu toate expresiile de ochiate, limbajul maritim englez, dispunând de un florilegiu unic în acest domeniu. Când debarcăm la Liverpool, engleza mea clasică e la fel de la cunară, în schimb dispun de un argou ultra bogat, ce le face să trăseară pe matroanele respectabile, ori de câte ori, cât se poate de nevinovat, încerc să-l plasez în conversație. Regăsesc la Liverpool spectacolul oferit de străzile din Dunkirk. Schelete de hangare bombardate, coșuri de uzină inexplicabil de intacte în mijlocul unui decor de ruine, porțiuni ample de clădiri făcute una cu pământul. Portul însă debordează de o activitate ordonată și neobosită. Tot acel dute vino al tractoarelor care manipulează prundișul, necurmata mișcarea macaralelor, rotirea camioanelor ce aduc marfa pe cheiuri, Întreagă acea mișcare neostoită și coerentă stă mărturie a unei națiuni care n-a abdicat și care, asemenea unui mușuroi de furnici zdrobit, fără a deznădăjdui, începe iar să-și rânduiască viața. Trenul de noapte m-a dus la Londra. N-am văzut nimic din peisaj, cufundat în blecut, în camuflaj, și am rămas cu impresia că tot timpul am mers printr-un tunel. Eu însă am ajuns la ieșirea din propriul meu tunel. După un an și trei luni de căutare, de speranțe, de eșecuri, de decepții și sfârșire sufletească, în sfârșit libertatea. Am jurat că voi ajunge la Londra și iată m ajuns. O clipă. Nu-i chiar atât de simplu. Împreună cu alți câțiva francezi întâlniți la Liverpool, suntem întâmpinați la coborâre de către poliția militară. Cu multă curtoazie, dar și cu tot atâta fermitate, suntem îndreptați spre școala patriotică. Ferestrele mate ale vehicolului cele le transportă opresc privirile curioase și fără a fi putut vedea ceva din oraș, iată ne ajungi într-un colegiu dezafectat în mijlocul a sute de persoane care se plimbă pe sub arcadele mănăstirești. E un turn în Babel unde se încrucișează toate limbile continentului. Prind întrecere trecere crâmpeie de polonă, conversații în valonă, în jurături alsaciene. Ce caut eu aici? Școala Patriotică e un centru de triere pentru străini. Poți rămâne aici zile, săptămâni, luni, poate, dacă nu i-ai satisfăcut pe deplin pe închizitorii de la Intelligent Service. Călători fără bagaje sunt îndrumați spre un dormitor cu vreo 20 de locuri, a cărui simplă vedere face să mi se ridice părul măciucă. A, nu! Nu mai vreau să stau iar ca în dormitorul comun al regimentului 8 de zoavi. Am avut norocul să scap de ergastulele spaniole temniță. Așa că n-am chef să putrezesc într-o temniță englezească. Am să fac atâta tărăboi încât să-i silesc să se ocupe de mine. N-am de gând să dorm aici în seara asta. Crezi? Mă întreabă un vecin francesc cu un aer trist. Toți cei de al de dupont Dura sunt la fel. Când au intrat la apă, primul lor gând e nu să scape de acolo, ci să-i pismuiască întâi de toate pe cei care încearcă să o facă. Nu numai că o cred, dar sunt în stare să fac și prin soare. Cinci lire? S-a făcut. Îl atac numai decât pe un capitan care prin hoinărește curte. M-am angajat la forțele franceze libere din aprilie trecut. Am știri pe care trebuie să le transmit urgent statului major al FFL. Vreau să ies de aici numai decât. Mă ascultă cu un aer blazat. E atât de obișnuit cu tot felul de mitomani de maniaci care scornesc fel de fel de aiureli. Bine bine. bine, bine, vedem noi. Ba nu, nu vedem noi. Ci să vedem chiar acum, nu-mi mai vorbiți ca unui debil mental pe care trebuie să-l calmezi. Nu pot tolera să fiu vârât într-o închisoare, fie ea și confortabilă. Doar n-am scăpat din ghearele nemților ca să mă pomenesc privat de libertate în Anglia. Probabil s-a produs o greșeală de orientare pe undeva. În sfârșit, vă costă ceva dacă îi telefonați maiorului Pasi, șeful S.R. francez? Nimic dacă o faceți, dar poate aveți parte de unele mici neplăceri dacă nu o faceți. Sose din Franța și aduc informații prețioase pentru el. Probabil că nu l-am convins, dar m-am străduit să fiu convingător. De acord, nu-i de resortul meu, dar am să te conduc la persoana pe care cazul dumitale o poate interesa. Osborne, căruia mă prezintă, e un civil plin de urbanitate, Îmbrăcat cu perfecțiunea unei gravuri, ce reprezintă moda englezească. Are înfățișarea unui tinerel nevinovat, nu prea viclean și puțin frivol dacă îl judeci după haine. Grija lui de căpetenie pare a fi fost să-și asorteze cravata cu șosetele și batista albă de la buzunar cu albul cămășii. Cu atât mai rău pentru victimele lui dacă îl judecă așa. E unul din confesorii cei mai subtili și mai suciți din câți voi cunoaște vreodată. Ușurința și lipsa de accent cu care vorbește franceza te descumpănesc. Pune o grămadă de întrebări. În aparență neînsemnate, lasă să se lege conversația între două sorbituri de ceai, excelent, alminteri, apoi se întoarce dintr-o dată la o întrebare dinainte, într-o formulare nouă. Cum nu am nimic deosebit de ascuns, după două ceasuri se declară mulțumit și liniștit cât privește faptul că într-adevăr sunt cel care repretind a fi. Excelent, am să telefonez serviciilor maiorului Pasi. Apropo de asta, ce fel de informații îi aduceți? Jos pălăria domnule Osborne, numai că Gaston Tavian, cu viclenia lui Hâtră de Țăran Burgund, a vegheat la educația mea. Nu o să pierzi niciodată nimic dacă o să te dai mai șmecher decât ești. Asta-i măgulește pe superior și îi zăpăcește pe dușmani. Nu știu dacă am forțat nota în înzestrărilor mele naturale, dar pe cât se pare am reușit. Dragul de Osborne mă crede mult mai tâmpit decât sunt convins eu personal că sunt. Păi, cred că Maiorul Pasi vă va vorbi el singur despre asta. Osborne, ca un judecător corect, dă de înțeles că am marcat. Se întreabă desigur, dacă nu m-a subestimat un pic și dacă nu cumva l-am cam dus de nas încă de la începutul conversației noastre. Prea e iepurașule, o mașină a și pornit la drum ca să mă ducă la statul major francez, iar eu părăsesc Patriotic School, patru ore după ce am călcat pragul, mai bogat cu cinci lire pe care pismașul meu partener de prinsoare mi le întinde codinduse. se